ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Atas dipertemukannya kembali Di tempat yang mulia ini Salah satu dari rumah rumah Allah SWT Setelah sebagian besar kita Melakukan safar Rehlah Salah ilmi insyaAllah ta'ala Allah Jalla ta dalam rangkaian menghadiri acara daurah nasional yang berlangsung setiap tahunnya di Bantul Yogyakarta. Alhamdulillah berangkat dengan selamat dan kembali pun dengan selamat. Sementara di sana kita dengarkan adanya korban اخوه yang berangkat dari Brebes menuju Yogyakarta Mengalami kecelakaan Dan dua Meninggal dunia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosanya Dan Allah jalla wa Ala hitung Apa yang telah dia niatkan Apa yang dia langkahkan Berangkat menuju daurah Bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita di sini Alhamdulillah Berangkat dan pulangnya pun dengan sebaik-baiknya Itu adalah bentuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang wajib untuk kita syukuri bersama Selain dari itu tentunya kita berusaha untuk Mendapatkan manfaat dari acara daurah Ilmu yang bermanfaat ilmu yang berbekas pada diri kita masing-masing itulah target yang kita inginkan menghadiri acara tersebut kita lanjutkan kajian rutin kita kita Riyadu Salihin sebagaimana telah kita tahu bersama dan kita sudah memasuki pada bab yang ke-31 ke-31 Semoga masing-masingnya telah membawa kitab 6 nah, Bab ke-31 tentang Al-Islah Bainan Nas Al-Islah mendamaikan Bainan Nas di antara manusia Yakni upaya melakukan perdamaian yang itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita tahu kebiasaan dari penulis yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullah selalu membawakan dalil-dalilnya didahulukan dalil dalil Al-Qur'anul Karim dan kemudian berikutnya hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam Terkait dengan dalil Al-Quran Beliau bawakan empat ayat Dari surat yang berbeda Maka disimak bersama Matan yang disebutkan oleh beliau Rahimahullah Masing-masing menyimak kitabnya Termasuk ummahat ibu-ibu yang di belakang Tidak ada yang berbicara satu dengan lainnya Jika ada juga yang masih berbicara Tolong diingatkan Masing-masing serius Menyimak Mencatat Mendengarkan Termasuk bagi semuanya Diupayakan didampingi dengan mushaf Karena kita sedang membahas dalil dari Al-Quran Masing-masing Mendampingi Dirinya dengan mushaf Qalallahu ta'ala Qalallahu ta'ala لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس سورة النساء آية 2 سورة وقال تعالى والصلح خير سورة النساء آية 3 سورة Wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihuu bainaikum Suratul Al-Baqarah ayat yang pertama Wa qala ta'ala innama al-mu'minuuna ikhwah fa aslihuu baina akhawaykum Suratul Hujurat ayat yang ke-10 Kita sedang berada pada Jalil yang pertama yakni surah An-Nisa ayat ke-114 sebagian telah kita bahas tafsirnya masih perlu dilengkapi insyaallah taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan la khaira fi katsirin min najwahum la khaira tidaklah tidak ada kebaikan Fikathirin Pada kebanyakan Minna jawahum Bisikan-bisikan mereka Maka bentuk-bentuk bisikan yang ada Berdasarkan dari ayat ini La khairah Tidak ada kebaikan padanya Illa man amara bi sadaqatin kecuali bisikan yang di sana terkandung amara bi sadaqatin memerintahkan untuk kebaikan memberikan sedekah mengeluarkan sedekah au ma'rufin atau terkecuali bisikan yang ma'ruf yang mengajak kepada perbuatan baik au islahin nas atau bisikan yang Mengandung kebaikan adalah upaya Untuk mendamaikan diantara Manusia Antum berikan Tanda kata Islah Bainan Nas Sebagai syahid Atau bukti Keterkaitannya dengan bab yang sedang Kita bahas Mengapa penulis bawakan ayat itu Kaitannya pada kata Islahin Bainan Nas Maka antum berikan tanda Dengan pensil, dengan Tabelo dengan pena dan sebagainya untuk membuktikan itulah buktinya keterkaitannya dengan bab. Maka diperkecualikan tiga bisikan tadi yang baik adalah amarobi sawdakatin, au ma'arofin, au islahin baynan nas. Kemudian kalau dilengkapkan ayat itu, wa mayyab hal Siapa yang lakukan hal demikian itu? Ibtiga amarudhatillah, semata dia lakukan mencari karidan Allah, bazaufa maka akan berikan dia akan Allah kami berikan kepadanya kata Allah, ajaran aldi pahala yang demikian besar, ganjaran bagi mereka yang lakukan tiga perbuatan tadi, amarobisodatkin. Au ma'rufin au islahin bainan nas Telah disebutkan riwayat dari salaf Saya ulang sebagian diantaranya Pertama yang telah disebutkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Tentang keutamaan mendamaikan manusia Mendamaikan saudaranya Kata Anas, man a'aslaha baynasna'in. Siapa yang mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, Allahu Allah akan berikan kepadanya bikulik kalimatin pada setiap kata yang dilontar kasihan nilai memben Maka Hal semacam ini perlu dicatat supaya tidak hilang atau lewat begitu saja. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat yang kedua yang juga sudah disebutkan pada kajian lalu, Nabi SAW sampaikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Ala adulluka ala shadaqatin?" Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang suatu sedekah Yuhibbu Allah warasuluh Yang mana Allah dan Rasulnya cinta Kepada bentuk sodak tersebut Sodakonya bukan dalam bentuk harta, bentuk uang Tapi Maka diterangkan di sini Tosluh baina unasin idatafasadu Engkau damaikan manusia tatkala mereka sedang fasad, sedang rusak. Wa taqarrab dan kau dekatkan diantara antara mereka. Idza taba'adu tatkala mereka sudah saling berjauhan. Insyaallah pembahasannya sampai di situ pada kajian yang lalu. Maka ingin saya tambahkan riwayat berikutnya menukil apa yang disebutkan oleh al Imam Qurtubi rahimahullah berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah ma khotwa ahabbu ila azza wa jalla tidak ada suatu yang lebih dicintai di hadapan Allah Azza wajalla min khutwatin dibandingkan suatu langkah fi islahi dalba'in dalam upaya mendamaikan melakukan islah di antara sesamanya. Ini juga terkait dengan keutamaan mendamaikan saudaranya masih melanjutkan perkataan beliau waman aslah baina tsnain dan siapa yang menamaikan di antara dua saudaranya yang sedang berselisih Kata Allahulahu maka Allah catat baginya bara'atun minan nar dipitahkan dia dijauhkan dia dari azab annar naam sudah kita dapatkan tiga riwayat Ditambahkan riwayat lagi Agak sedikit dipercepat Karena waktu terbatas Kata Muhammad Ibnul Munkadir Muhammad Ibn Al Munkadir Tanazak rojulan Bi nahiyatil masjid ada dua orang yang sedang berselisih di pojok salah, salah satu pojok dari masjid. Pamilto ilahima, aku berusaha untuk menghampiri keduanya. Balam azal bihima hatta istalah. Aku masih berada pada keduanya sampai keduanya tadi kemudian berdamai faqala abu hurairah maka berkata sahabat abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa yarani dalam keadaan abu hurairah sedang melihat memperhatikan apa yang sedang aku lakukan maka abu hurairah menyatakan sami'tu rasulullah aku telah mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man aslaha baina tsain is tawjaba wabu syahidin. Siapa yang mendamaikan dua orang yang berselisih, maka diwajibkan baginya pahala pahalanya orang yang mati syahid. Demikian keutamaan-keutamaan melakukan islah bainan nas. Semoga tentunya kita bisa mengambil manfaat, kita pun berusaha untuk bisa mengamalkannya. Itulah penafsiran yang bisa kita dapatkan terkait dengan suratan Nisa ayat yang ke-114 Kita melangkah pada dalil yang kedua juga suratan Nisa pada ayat yang berbeda yakni 128 Yang dikutip oleh penulis adalah sepotong ayat yakni wassulhu khair wassulhu yakni damai itu perdamaian adalah khair adalah baik kelengkapan ayatnya Allah Jalla wa'ala menyatakan wa ini mra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما سلحا والسلح خير وأهبرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Ayat ini berbicara cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga. Kata Allah wa in nimraatun dan jika seorang wanita khafat min ba'liha ba yang khawatir akan yang khawatir dari suaminya Nusyuzan Akan dinusyuz Enam Seorang istri yang khawatir Akan dinusyuz Oleh suaminya Apa nusyuz itu Nusyuz Maknanya adalah Meninggalkan kewajiban suami istri itu disebut dengan nusyuz. Naam. Yang asalnya dari kata nasaza nusuzan. Nas nazaza yansizu atau yanshuzu nusuzan. Yang asalnya adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Dan mengapa disilakan dengan nusyuz? Karena nusyuz dari kata nasaza yang syuju Itu Terbawa Untuk merasa tinggi Maka jika istri Melawan atau menurhaikan suami tadi Maka itu bentuk sikap Nusyus Karena dia ingin merasa tinggi Nah maka disilahkan Perbuatan tadi adalah Nusyus Nusyus bisa dari pihak Suami dan bisa pula dari pihak istri, dari pihak suami seperti bersikap keras terhadap istrinya, atau juga tidak mau menggaulinya, dan tidak mau pula mau memberikan haknya, tidak mau ngasih nafkah, entah karena suatu sebab kejengkelan atau kemarahan, enam. Dan sebagainya sehingga suami tadi mungkin memperlakukan seperti itu. Bersikap keras mungkin sampai memukul dan sebagainya. Nusyus sebaliknya dari pihak istri adalah meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Minggat. Nah, karena sebab apa? Karena sebab problem. Problem tidak kuat untuk ngatasi, tidak terselesaikan masalahnya jalan satu-satunya dia pulangkan saja aku ke rumah ibuku 6. maka dia keluar dari rumah suaminya maka ini bentuk nusyuz dari pihak istri maka teringatlah dengan ayat ini jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya suaminya tidak mengindahkan lagi, tidak peduli, tidak lagi mengurusi dia, cuek dan sebagainya. Fala junaha alaihimma an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Maksudnya perdamaian yang sebenar-benarnya adalah seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi. Relah haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali kepada dia. Ngalah. Istri, ngalah kepada suaminya. Kemudian Allah katakan, khair. Dan ketahuilah lah perdamaian itu adalah jauh lebih baik. Buat mereka. Wa uhdiratil anfus syuh. Walaupun manusia itu pada hakikatnya Tabiatnya adalah Syuhah Kikir bahil. Itu tabiat dasar manusia Salah satu bentuk kekikiran Manusia tadi tidak mau melepaskan Sebagian haknya Kepada orang lain Dengan ikhlas hatinya Mungkin setengah-setengah ya Kurang lebih daripada tidak enak itu Dan sebagainya Tidak Ikhlas dari hatinya Kenatipun demikian Jika istri melepaskan sebagian hak-haknya Maka boleh bagi suaminya menerimanya Maka Allah katakan Allah bongkar hati manusia Wa in wa'ukhdiratil aumfutu syuhah Wa in tuhsinu wa tattaqu Jika engkau berbuat baik Nam, engkau gauli Istrimu tadi dengan baik dan juga memelihara dirimu dari sikap nusus dan sikap tidak acuh lagi. Watabku dan kau bertakwa kepada Allah. Fatinallah kanabi ma ta'maluna kabira. Maka Allah itu Maha tahu apa yang kalian Perjakan Disebutkan oleh Imam An Nuhas. Beda antara nusyuz Dengan i'rob Ya Tadi sudah dengarkan ada kata Nusyuz Dan setelahnya i'rob Nusyuz adalah Saling menjauhi Itu nusyuz Saling menjauhi Baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Sedangkan erot, Allah yukalimaha, walayak nasubihah. Suami tidak mahu lagi untuk ngajak bicara kepada dia dan tidak pula mengindahkan lagi. Itu erot. Di sini kita tahu setelah dijelaskan oleh para ulama beda an-nushuz dengan al-iarad. Disebutkan riwayat ini turunnya ber, terkait dengan sebab Saudah binti Zam'ah salah satu ummahat al-mu'minin, istri dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu Saudah merasa khawatir Akan ditalak oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka saudah menyatakan La tutalliquni Wa amsikni Ya Rasulullah Jangan kau talak aku Dan tahanlah aku Untuk tetap menjadi istrimu Waja'al yaumi Minka li'aisyah ini sikap ngalahnya. Saudah jadikan hariku, giliranku untukmu terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah sallallahu terima tawaran tadi dan turunlah ayat Bala Junah alaihimah, Aiyusliha baynahuma sulha wasul khayir. Maka tidak ada dosa bagi keduanya. Ketika keduanya mau berdamai Dan ketahuilah perdamaian itu jauh lebih baik Disebutkan juga riwayat Dari Sa'id Ibn Musayyib Bahawa Rafi' bin Khadij Rafi' bin Khadij yang menikahi khawlah menikahi khawlah khawlah itu putrinya Muhammad ibnu Maslamah makakanlah suatu sebab yang tidak disukai oleh Khadid oleh Rafiq bin Khadid terhadap khawlah maka Rafiq bin Khadid berkeinginan untuk menceraikannya mentalaknya maka kata qaulah la tutalliqni waqsim li ma syi'ti jangan kau ceraikan aku dan bersumpahlah padaku sesuai dengan apa yang kau inginkan yang penting jangan kau ceraikan aku maka berlangsunglah dari sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam Turunlah ayat tadi An-Nisa 128 Wa ini mera'atun khafat mimba'liha nushuzan au e araban sampai akhir ayat enam. Maka syahid dari ayat itu kata wasulhu khair. Anda berikan tanda. Yang dimaksudkan oleh penulis membawakan ayat itu. Makanya dibawakan sepotong saja Yaitu kata Wasulhu khair Damai itu adalah jauh lebih baik Yang ini lafad yang sifatnya umum Yang terkandung bahwa perdamaian pada hakikatnya Itu menenangkan jiwa Karena memang kecenderungan jiwa itu ingin lepas bebas, lapang, tidak ada tekanan, tidak ada ganjalan sana sini, dia plong. Nah, sehingga jiwa menjadi tenang. Wayazul bihil khilaf dan berakhirnya dari perselisihan, berakhirnya dari khilaf. Maka akan terasa secara jiwa kalau orang sudah berdamai akan terasa lapang. Yang tadinya dunia merasa sempit tidak enak, ketemu tidak enak kesalahan, menghindar dan sebagainya nah, maka ketika berdamai, sudah uh, bersatu kembali, sudah hati sama-sama lunak, maka terasalah kepada jiwa khairun alal itlaq maka wasulhu khair damai tadi dikatakan khairun yakni khairun alal itlaq Leb jauh lebih baik memang pada umumnya demikian adanya Ada pula yang menyebutkan bahwa khairun khairun minal furqah Ada yang menafsirkan khairun jauh lebih baik di situ adalah jauh lebih baik dibandingkan al-furqah Furqah yakni per-Kristenan Fa al-khilaf wa al-shahna wa al-mubaghadhah hiya qawa'id Asyir. Karena terus menerus Di atas perselisihan kebencian, Permusuhan Adalah pokok-pokok dari kejahatan Mau sampai kapan terus menerus seperti itu Taruhlah Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun Terus apakah betah dia seperti itu Nah, terganjal dalam hatinya tidak diselesaikan masalahnya. Nah, maka dikatakan fa'inatamadi al-qila'fus jahna wal-mubaghdha hia qawaid al-shur. Wa'uduratil aum pososh dimana jiwa itu pada tabiatnya adalah uh, didasari dengan kekikiran. Dikatakan oleh Ibn Jubair, rahimahullah, adalah kekikiran istri berupa nafkah dari suaminya. Nam, suami tidak memberikan nafkah yang semestinya, itu adalah bentuk kekikiran. Nam atau juga atau suami tidak adil giliran kepada istrinya bagi suami yang ta'adud atau poligami maka tidak adil dia pilih-pilih yang si fulana sekian hari yang ini si fulana satu lagi lebih sedikit harinya karena dia kecenderungannya lebih lama kepada si fulana karena lebih cinta atau kecenderungannya kepada dia dan sebagainya maka itu masuk pada ayat wa ahdira til au Yang jelas setelah kita dapati bukti keterkaitan uh, bab dengan ayat yang telah disajikan uh, oleh mualif rahimahullah pada ayat tersebut Kita melangkah pada ayat yang ketiga Sengaja bawa kita pakai banyak, karena ilmunya di kitab, ilmunya kita ini kelasnya di kitab, bukan kelasnya ulama, ya, ini di luar kepala ya. Jadi antum jangan kemudian kok ustaznya bawa kitab banyak gini Enam, tanpa kitab ustaz tidak tidak bisa ngajar, ya. Enam. Terus terang saja, ilmunya di kitab, dan ilmu tadi terus. Kita bisa lihat apa yang langsung dijelaskan oleh mereka para ulama Berikutnya surat Al-Anfal Ayat yang pertama Fadtaqullaha wa aslihu zata baynikum Fadtaqullaha kalian kepada Allah dan damaikanlah Zata baynikum sesama kalian Kaligus langsung aku memberikan tanda bukti terkait terkaitan dengan bab pada kata wa aslihu zatabainikum. Kelengkapan ayat itu Al Anfal ayat yang pertama Yas aluna ka anil Anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Al Anfal. Perkara harta rampasan perang. Olil ambalu lillahi warrossul. Kol jawablah, sampaikan kepada mereka al ambalu lillahi warrossul bahwa harta rampasan perang itu adalah wewenangnya, pembagiannya dari Allah dan Rasulnya. Milik Allah. Dan Rasulnya. Fatqul wa asrulhu databinikum. Takulah kalian kepada Allah dan Dambaikan diantara kalian. Kemudian diakhiri wauati Allah wa Rasulah. Saatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ingkun tum mukminin. Jika kalian itu orang-orang yang beriman. maka pembagian harta pampasan perang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah 6 nah. sehingga tidaklah sepantasnya kemudian sebagian terhadap sebagian yang lainnya merasa merebut atau merampas kepada bagian saudaranya Ketahuilah itu adalah telah diatur oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW Kemudian yang terakhir yakni surah Al-Hujurat Innamal mu'minu ikhwah fa baina akhawaykum Al-Hujurat ayat yang ke-10 Innamal mu'minu la ikhwah fa Baina akhawaikum Wattakullaha la'allakum turhamun Hanyalah kata Allah subhanahu wa ta'ala Innama Sungguhnya Hanyalah Al-Mu'minun Orang-orang yang beriman itu adalah Ikhwah adalah bersaudara Maka kalau kalian tahu bahawa orang yang beriman itu Hakekatnya bersaudara, wa aslihu maka damaikanlah. Baiklah akhawai kum diantara saudara kalian yang tentunya sedang bertikai, sedang berselisih. Wataku Allah kalian kepada Allah, la ala kum kalian pasti akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan dalam tersirnya. Bahawa dikatakan orang beriman itu bersaudara yakni fiddin la bin nasab yakni persaudara seakidah seiman seagama walaupun dia dari darah yang berbeda dari orang tua yang berbeda tetapi ketika di satukan dengan iman maka jadilah mereka bersaudara maka ikhwah di situ fi din nasab, bukan dalam urusan nasab jalur keturunan maka oleh karenanya dikatakan oleh sebagian salaf ukhuwahuddin asbab min ukhwati an nasab Persaudaraan yang dijalin di atas akidah yang benar yang sama iman, didasarkan karena agama, itu jauh lebih kuat dibandingkan persaudaraan yang terkait dengan hubungan darah dengan nasab. Uquwaat al -din asbat min uquwaat al-Nasab. Fainna uquwaat al-Nasab tanqat bimukhalafat al-Din. Karena persaudaraan yang dijalin karena nasab itu bisa terputus karena beda prinsip, beda iman, beda manhaj dan sebagainya. Wa ukhuwahuddin la tanqati bi nasab. Sedangkan persaudaraan yang dijalin semata karena din maka tidaklah terputus dengan Berbedanya nasab Fa aslihu baina akhawaikum Maka damaikanlah diantara Saudara kalian yang berselisih Diterangkan Penafsirannya Baina kulli muslimaini Tahosoma Antara dua muslim yang sedang bertikai. Fa aslihu bain akhawaykum. Penafsiran yang pertama, baina kulli muslimain takhasama. Penafsiran yang kedua, bainal Aus wal Khazraj. Antara suku atau qabila Aus dan Khazraj yang saling bertikai cukup lama tidak kurang dari 100 tahun berlangsung di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dengan izin Allah jalla wa melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam damailah dua suku tadi saling berdampingan kembali 6 disebutkan dalam ayat Maka ingatlah terhadap kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kalian sudah berada pada jurang Yang hampir saja kalian terjerumus padanya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian nah, Maka jadilah dengan itu dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalian bersaudara kembali ini penafsiran yang kedua Al-Aus dan Khazraj Berdasarkan dari Ayat ini Berdasarkan dari ayat ini Dan juga Dengan ayat sebelumnya Sebagai dalil bahwa Kaum pembangkang Kaum Bugoh Tidak hilang Nama tidak hilang keimanan pada dirinya Nama iman pada dirinya tidak hilang Selama dia Muslim nah. Karena Allah Jalla wa'ala sebutkan Allah katakan pada ayat itu Ikhwah Mukminin. Saudara Kalian dalam keadaan beriman tadi bersaudara Dalam keadaan yang Ada imannya tadi dia ada bentuk-bentuk pembangkangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sebutkan dengan nama ikhwah. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika ditanya yang mana beliau qudwah, beliau suri tauladan dalam peperangan terhadap ahlul bughah, pembangkang yang berlangsung pada perang Jamal dan Siffin. Beliau pernah ditanya amushriku apakah mereka lawan kita itu adalah kaum musyrikin? Maka apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? "La, bukan." minasy farru," termasuk bentuk kesyirikan tatkala mereka melarikan diri. Ditanya lagi beliau, "Amunafiqun apakah beliau orang-orang munafik?" Kata Ali bin Abi Thalib, "La, bukan juga." Li'anna al-munafiqin la yazkurunallaha illa qalila. Karena orang munafik itu salah satu cirinya tidaklah menyebut nama Allah sallallahu alaihi kecuali hanya sedikit sekali. Kemudian beliau ditanya lagi, "Fama haluhum?" Maka kalau begitu siapa mereka? Bagaimana kondisi mereka kalau bukan musyrik, bukan juga munafik? Apa jawaban Nabi Papi Talib radhiyallahu ta'ala anhu? "Ikhwanuna baghaw alaina." mereka masih tetap saudara kita dalam kondisi mereka membangkang terhadap kita maka Allah jalla wa alam dengan kasih sayang-Nya masih menyebut innama almu'minuna ikhwah itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian malam hari ini semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah subhanahu wa taala Kelanjutan dari pembahasan pada waktu nanti, biadhnillahi ta'ala Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh